Zeit 6, Kassett 3, Hemmschacht. Bald hat man geklingelt, der Tier, und es ist reingekommen mit einem breiten Getschabels, dem Lehrer Hurwitzes Jugendfreund und sein bester Kommerat. Heute, der Lehrer Hurwitz, ist ein verbrennter Keiner von Zion, und jedes gute Wort, was er in der Schule hat, hat man sich herausgebracht von Geduld, hat der Fund deswegen nicht gekommen beim un sein alten guten freund kenigstein weil er respunkt der hipper von ihm darf gewänner verbrannte häuse sehen von einer Zu moolike jung und na ihr gegebenen flammen die kurz ihnnis von hand sie ja zusammentreffen hat ständig ein mysteriösen themata katastrophe man dir gehalten nein herum kriegen in einerum schlugen sich mit argumenten vor und gegen jedes zusammenkümmen hat sich gändig bald mit der persönliche beleidigung no zusammentreffen hat man sich gemust nächten ist mir sich gegangen auf messer stechen und heint ist mir schon gegangen einer zu anderen borgen a buch aufleeren einer dem anderen astel gehabt philosophischen inen Arom er redn jedische Geschichte, amol er sich sparen ne bar a Stickl Ibn Ezra oder oi redn sich de Herzen un ander zähln sich von de Leuten, wo zum getragt. Borgen einer voneinander de neutigste fürs Patav oder sich mia schiffsam mit der Neitz. Sehr Freundschaft ist gewöhnreendig. Durch hat mir sich gekriegt in ungerief von einem zweiten mit dem bittersten Nehmen, mit Keulis, wo so einen ruhiggegangenen Himmel rein. In Keulim hat Salmen verlostet hier, mit der Klapp, hat sich der Lehrer umgeriefen zu dem Weib. Rucheleihe, Salmen gefällt mir nicht scheint. Hast du gesehen, wie er sehr schlecht aus? Wo stört man? Schockt der Lehrer mit dem Kopf, mit Weitig. Als er erst einer dem anderen will leben, ist er wunder, sagt das Weib. Nicht nur, man hat sich geteilt mit den letzten Groschen, nur mit dem Fuhren, wo es einem bei beiden Teilen wie das Leben. Auf Jontöf hat einer dem anderen gebracht, dass sie vor einem Matone. In ruhigen Minuten, wenn das zynistische Mischigas hat sich aufgelöst, wie Rucheleie hat schon gerufen, dass er eine Lücke da ist, sind sie gesessen, einer neben dem anderen, und durchgerät sich mit einem Spruch wegen Parnusse, wegen tagtäglicher Leiden und Freunden. So haben sie sich mit allem gemusst teilen. In Köln ist wehmen von Lille etwas, was noch gewesen ist, hat mich noch, noch der erste Hilfe gewendet zum Freund. Von dem Freund hat man vertraut sich das, was man hat von dem eigenen Weib nicht gewollt äußern. Gut Schabbis hört sich ein breitkoll, was kommt auch aus, von ich kein ganz gesünder Lingen, wo es um der Kenntbauten heulen klang. Und vor dem Tisch bleibt stehen ein heuer mitteljähriger Jeet mit einem schwarzen Beweistbärbel, ein geheugeter Bissl, wo es mir sieht, als es ihm gekümmelt von seinem ständigen Sitzen über dem Tisch. Sein heuer Rücken, weil er sich nicht auf den Fuß umzusparen, bägt sich ein, wie ein er Streusank, zwei reute Reusenflecken, will ihr nass ane backen und es gickner räuscht doch der dinner heut de kimm backe beina von bonen des perdel sitzt an nein gefallens im bildeter brieg über de zweie hals legge verstricken sie ein unter sein gorgel wo seht man epis nei salmen fräg da leere ich hab epis verdee schloime das des sehen das des geug freien Keinem Kohl bekennt euch er Salmen. Das ist Herr Mirkin von Pederburg, sagt Drogeleie. Oh, das ist der junge Mann, wegen welchem du hast erzählt, Drogeleie. Nicht nur zwischen sich, nur mit den Weibern sind sie euch gewöhnt auf du. Sei ihr er angenehm, zieht der Reusser deine beinahe dicke Hand von einer sehr unnatürlichen Läng, als er schreckt, aufgepattert sich, denn es schauen beide Freien zusammen und Salmen nimmt der Reuss im Bus im Tasch einen Ausschnitt von einer bräschischen Zeitung von Erzis Ruhl und steckt sie unter, unter der Nuss mit den Werten. Na, lese es! Umher sagt er mit einem triumphierenden Licht, wo es leichter Reuss in seinen überlebten Augen. Hurwitz setzt er auf die Brillen und lest dem Ausschnitt von der hebräischen Zeitung. Zuerst auf hebräisch, Fasir, und danach setzt er das über auf Jüdisch mit der Spottigkeit, was macht, freilich sein Pohnen für die Stützmännchen. Herd, herd, die Größe nahe ist. Im Dorf, Hadera, haben sich aufgekappt, zwei Kie. Hat man ein Kälber gerufen, Haschora, die Schwarze, und das Zweite,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 und geschockt zu ihm mit dem Kopf, mit mit deinen Salmen, Salmen. Er sah ein Alter hier und macht sich zum Naht. Als er nähert sich das Ruhl haben sich aufgekelbt, zwei Kiech, darf ich es, kein Ruhl, wissen davon, wie viele Kiech kelben sich auf am 8. Peulen. Aber Herr Schrohrer war ein Neuer, der versteht, es ist doch Schirrachierim, es ist doch Bibel, Es ist doch gescheuert nur bis Zeiten. Was meint der Taki? Also es kölbt sich auch bei Kuh in Erzisruh. Aber darf man Taki wegen dem Schreiben der Zeiten gehen? Es ist Taki ein wichtiger Geschehnisch. Also in Erzisruh kann sich auch kölbt man Kuh, sagt der Schachline, wo sie da reingekommen von der zweiten Stube. Aha, der ist schon du, sagt Königstein. Und ich sogar Azakok halft je hop in ältsche schul hotte sa bedeitung ver ganz kalualje schul jedes kalb in ältsche schul trukten sich viel mehr wer vankien von jedischem vog wie er sach jeden do und gules zogt zaalme mit da brenn von welchen de rote flecken auf em bunn mit sechheten sich noch mehr heißt es wisstet damit so »Also ein Kälber in Erziesruhl hat viel mehr Schäfes, als ein er Jäten geholt ist.« »Na, sieh's, du sind die Zinnissen«, schreit aus der Leere. »Aha, aha, es hebt sich schon nun. Äfst schon wird man reden, ein bissl ruhiger, der Müttersweib.« »Nicht alle Jäden versteht sich, kühlt aus Feiersalmen. « »No, für solche Jäden wie er«, weißt er auf dem Schachlinen. hat es gewiss eine größere Bedeutung. Na, du hast einen von deinen, weiß der Lehrer, auf mirkenden Zusalmenen, welcher hat sich beruhigt durch den, wo sie hat geworfen, durch den Specklauf der Schachlinen, welcher es gewöhnt, in dem Haus, durch Kapurahindel, wo alle sind. Er will euch erupfuren können, durch das Erd des Rollen Hackengesteine, wo man besonders wachsen ist dort.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 Wir wollen schon losen die Steine von dir, Salmen. Wir wollen dir aufschreiben, unser heilig euch, sagt der Lehrer. Herr Schreuer, war er neu, rät Salmen von sich und macht sich nicht schierendig, wo sie jene sagen, er nügt die Wörter mit Liebe zwischen seinen Lippen. Das darf mein Bruder vielen, wendet er sich zum Schachliner, gell er zu verstehen, wo das meint, Herr Schreuer, war er neu. Jo, Jo, schwarz bin ich aber mies, kriegt ihm nur der Sachlina in a chayderdicken Schirrachire. Daweil hat sich ungeholpen zu neuf zu kämen, die Chalastri. Von Besmeter ist er reingekommen ein junger Mann, welchen die Stubmenschen haben geriefen, ich erle. Gearbeit der ganze Woche, davor hat man ihn bis jetzt nicht gesehen. Er ist gewähnt der zweite Sublikator, was hat bei Wohin zusammen mit den Schachliner das blinde Stiebel beim Lehren. Das Ätschle ist schon ausgewählter Welt, studiert in der Schweiz, in Belgien, in Frankreich und ausgewählter, als alles ist blöd, ist zurückgekommen in Kampasche und geworden ein gewöhnlicher Einbinder. Ein Maluche, was er hat sich mitgebracht von Ausland mit dem,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 Ich bin der Gugnischmeier, nur ein gewähnlicher Arbeiter. Dabei fliegt er dazu in, in der Saarton, wie mir der Volk in der Fahrer gedarf geben, ein knippen Becken. Er hat der Muge hat große Ambizies, der Sitschale. Er ist auch nicht gekonnt, als wir in der Fahrer, weil er es gewähnt zu jung, schon ein paar Weibte und Bekindlte. Er ist herumgegangen in ein paar Teuerung, was mir da im zu fri ungetun nach er am Hals wenn nirg wohl nicht gehabt kein weit mit kinder vor dir doch schön heim er dokter gewählt fleckt das sich oft bei riemen mit echerlen is er ranke kem nach sieder schein geman ungetun in nazerisse na hals seidene kapitel und es gewolt tauscht in die samtene hittel geweine er frö mercedische arbeite a ganze woch verbracht in der verspinweb Triketorenfabrik, Barbero-Fabrikant, auf demselben Häuf wie Frau Hurwitz' Freund. Er hat sich letztens ungehäumt zu reiben zwischen den achten Leuten. Die, die Amune in seinen Reben hat ungehäumt zu wackeln. Haben ihm Chäferi gewollt, überkehren, abreißen ihn von Reben und machen von ihm einen aufgeklärten. Eine lange Zeit hat der jüngere Mann sich nicht gelöst verfehlen, gekämpft gegen seinen Reben. hat Sinteres gewonnen, ein Arbeiter, hat die Ungerechtigkeit, in welcher er hat gelebt, zuviert dem Fundament, auf welchem er ist gestanden. Er hat sich zugekickt zu seinen Brüdern, schiedischen Arbeiter, zu seinem Leben, zu seinem Eigenleben und gesiegt dem Territ auf der alten Frage von Sadik und Ruse. Er hat gesiegt an anderen Gläubigen, Escher, Basei, Icherlo hat ihm schöner Rolf gebracht, der Pumol zum Lehrer, in der Freitagdicke öffnet. Der, der junge Mann hat sich zugehört zu der Teuerung von seinen Nahen Rabeien. Er hat gewollt sich herumreden von einem Lehrer, welchen er hat gehalten von einem Nahen Reden, und es gewagt sich. Ist er ist herumgegangen auf Lonschendicke und zugehört sich zu den Gesprächen, und gebracht bei sich öppis fehlt doch parsei es ist nicht wie beim reben es fehlt simche a punem so haben keiner munne nicht es ist so er grub gekeime von der heuer zum pan gierbkowskis feuling der junge mann wo es heißt gedalle der bei welchen rocherei er herumgelaufen einschafft man gesagt ihr es ist ihm schon bald nicht gewohnt zu erkennen Die Brut im Pei ist schon verloren, die lange Kappe hintergehakt und zugeschnitten wie Prinz Albert. Sein langer Hals ist noch länger geworden und er ist gewesen, ein er Krok, wo es hat geschrocken. Der Lehrer Horowitz hat nichts gehalten von ihm, aber noch dem, wie der jünger Mann hat ihm vorgelesen von seinen Schreibern, hat ihm der Lehrer sehr mit KF gewöhnt und jeden auf aufgespürt, eine halbe Schuhe von seiner Zeit und gelangt mit dem jungen Mann die polische Klassiker, wo sie hat verteidigt jedes Wort in Ausgerät, als sei, wie es sich ein wenig gehandelt, wegen Rasche oder ein Stück Gemurre. Es ist Ruchelei noch mehr stolzer geworden auf ihn. Der junge Mann ist überhaupt geboren geworden als Seidenhändel, dreifach Glück gehabt, Nicht nur hat er bekommen beim Polak Bank Tjatkowski an dem 6. Quartier noch Hase zu fressen über den Mäuel. Die Gouvernantke, die stille Panny Antonia hat nie mehr reingestippt treffens, wieviel es hat sich noch gelassen. Mit der stillen Hoffnung, Toma wird sich der Bucher ausschmatten. Der Buchergetalle hat aber nicht gekonnt vertrugend, das Treifen und vielleicht jedes Mal Nuchennessen er upgenert die Treppe und es upgeheben. Ausgegangen nach er level heimischen Borscht, wo es erpflegte sich der Garten des Harz bei Ruchulein. Der Stub von Lehrer Hurwitz ist e bald verwandelt geworden in Abesmetrisch. Alle haben diskutiert, gerett zusammen und gemacht mit der Hand. Es haben seht sich aus geherrscht zwei Gruppes. Eine von Lehrer Hurwitz mit seinem Freund Königstein welche, wie sie, sind nicht gewähnt, zerteilt zu, zu Libertes Ruhl, sondern aber gewähnt vereinigt, wo scheier der Haskule. So haben sich noch gehalten Stollen, Neisen, bei der Zivilisation und Progress, geschätzt Bildung höher über alle erdische und himmlische Glicken. In der zweiten Gruppe, die nahe, wo sie letztens entstanden, durchgewähnt dem Schachliners, mit einem jungen Mann, der es mir gerief in Italy, welcher hat geprägt, Arbeit. Die zwei Gruppen haben hartnäckig gekämpft wegen den neuen Schummes, die sie nachher gefahren sind von der Provinz in der Größe stehen. Die Alten haben sie geschleppt zur Schule, zur Bildung, und die Jungen haben sie verviert in die Werkstelle. Und mit Kennenstufen, also eine Gruppe hat sie überzeugt zu der anderen mit Großtoleranz. Der siedische junge Mann hat sich gedreht von einer Gruppe zu der anderen, zugehört sich zu den Gesprächen. Von Lehrer Hurwitz hat er gehabt, größer aus der Covid und gewollt bei ihm etwas fragen. Nicht gewagt sich, bis endlich hat er sich gemutigt, zugegangen zum Lehrer mit größerer Gehreiz und gefragt in der Stil. Seid mir, Moichu, Panja Hurwitz, ich habe euch gewollt etwas fragen. Ich höre sich zu ihr zu eurem Reit. Ab war das Erscheinen Herr Josche ist eine große Sach. Ich habe aber gewollt wissen, ich habe gewollt fragen wegen Annen. Der, der Lehrer Horwitz, wo schaut er alle Sachen und Menschen auf der Welt herausgewiesen ab mit Wunderung, Werte, Geduld von einer Lehrer. Ein gut sitzigen Zynisten hat dem schiedischen jungen Mann mit Kraft geweiht Mut ihm zu gegeben. Adrabe, fray. Ich wollte noch gewollt wissen, ein Sag. Noch eich nur, ich mein, noch eier am Mune, es du chelig lollam habe, oder sissnest du? Es du scharbe oinisch auf jener Welt, oder sissnest du? Wegen allem, hab ich gehört bei euch reden, nur no, wegen dem Icke, wegen dem Größen und Tachles, wegen Beaches und Jummim,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 Aufgemerkt werden die Grenzen, ein Mensch wird erkennen, dem Zweiten, bei Achre so Jungen, wird er geneiden sein auf der Welt. Der südische Hingermann hat ausgehört, vom Lehrersreit und geschockt sich dabei in Ekstaz und er nur sehr, sehr treurig geworden und gesucht zum Lehrer mit der Kräch zu beteuern. Als nicht von jener Welt, wo es bedarf man wieder dem ganzen Neissig, die Welt, sagt er mit Heusig, ist euch eine Welt, von welcher es leunt sich zu reden? Kapitel 11 Nahes Miris Amul, in andere Jungen hat man in der Freitag die Geofenten beim Lehrer Hurwitz vorgelesen von den polischen Klassikern, Mitzkewitschen, Kraschinske Stille, Oszeszkova als gewähne Agetten. Die letzte Jungen, aber die haben die neue Jungelei vertrungen zum Lehrer in der Häusch die jüdische Literatur. In der Freitag der Geöffneten leisteten schon vor Peretz und andere jüdische Schreiber Peretz ist geworden der Upgott anstatt Oshashkova. Aber die jüdische Literatur hat leider sehr gut gefunden in der Art Baruchhulein in Kirch. In dem Esszimmer hat nur geherrscht die polische Literatur. Amol hat man de sintik de unten gesing gelede, sind de singer gewen der Autor dort, der Lehrer sang Freizalmen und gesingen hat man hebräische Lede. Hat man amol der Mond der jede schlägt, ist es gewen an der Pekosis, dem hört sich aufgeräumt mit bereiten. Heint aber die hevrige Lastre verschleppt zum Lehrer in der Freitigdicke unten, go ganz andere Lede, welche der ältere dort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 Man sitzt da rüm auf kleine Kirchbänklach, amul auf der Podlige, ruchelei mit der breite Schürze und lichtigen Puhnem inmitten. Itchelei heibt Ton in alle helfen zui. Es ist do der Schachline, wos allein kann er nicht singen, macht er mit dem Lumenhändel wie ein Kappelmeister. Der junge Mann von Pankfjatkowski, heint, hat sich euch verklippen mirken. Rucheleis kinder, ein Mädel und der Gymnastist. Der Lehrer Horvitz hat tagiert auf ihn größer mit Sneefisch, wo es durch den Jiedisch-Räden in sein Haus, wo es den Geleit verschleppen, machen sich alle die Kinder den polischen Akzent. Noch helfen kann er sich schon nicht. Er sieht, dass die Zeit ist stärker von ihm und er hat aufgegeben dem Kampf. Allein hält er sich aber stuhle Neisen. Et chala singt ein Lied nach dem Mandang. Zuerst de Volkslieder, wo sie eine gewa so populär berur geleien in Kirch. Dann nur der revolutionäre Lieder, überhaupt das Wiegelied, wo sie gewa so überliebt in der Werkstellen. Du sollst mein Kind steinfahr deine Brüder, welche gegen Kampf verrecht. Du sollst mein Kind helfen stürzen nieder Herrscher, Henker, Umrecht.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 Du bist gegangen, Arbeit beten, haben sie dich getreten, ein er Korb haben sie von dir gemacht, euch gemacht. Vorher konnte ich den Schein halten, bist du, Paträr, mit der Scherz. Und du, komm, die größte Komme, ich soll es stell tun, in allen noch ihm, trug der ruhigste, heilige Fron von ihr finsteren Gezelt. Wir kommen, zu nehmende Komme, zu befreien die ganze Welt, zur frei in die uhren geschlafen was leiden hungern kält die strahlen von freiheit soll seit denen gerade im opfer wo sie haben gestellt daweil wenn in der kicherum rucherlein fähren gesingen die schreckliche werte sitzend des zwei frei der leere hurwitz mit keine steinen in wolnzimmer bei dem schränkeles vorum vor sei beide kutten durch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 guckt um sein Freund. Er will er besogen. Nur bemerkendig die flammende gerollte Flecken auf sein Puhnum versogen er dies auf seine Lungen. Das heilige Feiru und seine Augen und die Ehrenstkeit auf sein Puhnum hat er dusmo verbeugen. Er hat nur ein tiefen Krächt getun. Es ist gewesen der erste Konzessie, was der Lehrer hat gemacht für er zu schuol. Und dusnig schalile zu liebären zu schuol, Noch zulieb sein kranken Freund, auf welchen er hat es größere Mundes gehabt. Und wo suchst du, Schleume? Fragt ihm der Freund. Der Lehrer hat sich vertragt, gemütlich auszugefinden ein Wort und ein Ton, wo soll am wenigsten wehtun sein, Freund. Und was wirst du tun mit deinen Lungen? Ich meine, was wollen deine, endlich der Lehrer, nicht im Satz? Meine Lungen? Wer hört sich? nareine in erze schrol wert mzerige sind schreibt mir auf freind für na kfutze so hatte stoge hab schon nicht gegebener zweier verem gesünd geworen von der arbet dass mich noch sehen schläume dass mich sehen steime der hakenriddel über die felder von יהודה und inweil aufgruben der erze schrole ert ot mit die hent und keine stein sieht da A pur steckens, wo der Wecker schreckt und arbeitigt mit seiner kränklichen Dinkheit. Was mich noch sehen, ich bin ein gesünder Mensch, und als er hieß sich, er soll, als der Lehrer meint, als er Geld scheu in uns hinter seinen Händen. Der Lehrer hat geschwingt, vertraggekickt auf seinen Freund mit arbeiteten mit Mitleid, gesehen seine schwachen Händen, die reute Reusen auf dem Boden, und gehört dem Hust, wo es hat ihn gesteckt, geklärt, geklärt und sich umgerufen. Warum sollst du eigentlich nicht können die Erde wie jeder eine? Nein, darf man nicht davon sein Apparieren dazu? Die Wissenschaft hat ausgefunden andere Mitteln, wie so die Erde zu bearbeiten, als solche Maschinen, wo der Mensch darf dabei nicht tun, nur benutzen sein Zeichel. In Amerika bearbeitet man schon so die Erde. Die Herzen schläufe ist keine Geschwindigkeit, ein reines Palus und schieb sich nicht geworfen auf seinen freien Halsen. Wenn ich ab 100 Rübel meine eigens, 100 Rübel, lasse ich über Weifenkinder und lasse ich auch bloß unkündig noch. Als ich leise wegen Dorten, wie sie gehen nach äußern der Frieden der Arbeit mit Gesang, kann ich nicht ruhig einsetzen. Ich wollte es noch gewollt erleben zu sehen, ein einziger Mal mit meinen Augen, einde ich verstarben. Gott hat sich der Apikoros vergessen, auch ausgeschrieben durch schreckliche Worte und verhalten sich mit den Händen. Der Lehrer hat ihn gelassen schon aus, der Räuschrein nimmt zugegeben Kreis. Verwiss eigentlich, so dass so er deine Idealen nicht ergreifen? Wuss, es liegt hinter der De Hörer käuschlich? In heutigen Zeiten über das, wie weit ist es gut? Aber wuss, du meinst dich, dass ich mich mit deinem Ernst schläu mich? Ich kann es länger aushalten, du. Ich kann es ersticken, mir der Gules. Wenn rechnest du zu machen, deine See? Bald noch besser, als ich so wissen habe, zu fies zu gehen. Ich will alles Ding verkäufen. Es ist euch nicht das Anteil. Eine See hat sich schon der Lehrer im Ganzen vergessen. Was kostet sie im Ganzen? Und du darfst da gefahren euch? Ja, bleiben. Nicht bleiben. Ich wollte nicht gefahren. es ist nicht von mir, nur du darfst, dass ich ja fuhren. Wollst euch gefuhren, glaub mir, euch gefuhren, wenn du willst, wenn du dir das nur gekonnt erlaubst, und ich möchte doch sowieso sein. Und jetzt, wollte ich euch gefuhren, geht der Lehrer schon aus, nur sein Freund, es wollte mich nicht treib gemacht. Schleu mir, Brüder, ich soll mir nach oben auf dem Hals von seinem Freund, lass mir fahren, lass mir zusammen fahren, Du gedenkst, wenn wir sind gesessen zusammen in Besmebrich und wir haben gelernt bei, wie man geht maßhaft von den Feldern. Schleume, es sind doch zurückgekommende Gemurlszeiten. Jeden bearbeiten die Erde von Erdzusruhl, geben Maße, halten Schmiede. Im Häuf laufen dir herum zwei Kälbler. Eins heißt Aschora und das zweite heißt Anova. Lass mich fahren, Schleume. Der Lehrer hat sich dem Mond, als nur Halle, mein, ist er zu weit verkrochen, zu dem Sentiment zu seinem Freund. Er hat dafür nach dem Schneefisch gehabt und flinkst sich herausgehabt von dem Mäßig. Herr Nussalmen, mir lass zu ihm mit deinem Erdschirm. Du suchst, dass du Mistfuhren und ich seh doch, dass du Mistfuhren bist. Du bist verkackt geworden von der Klippe. Für die Gesundheit, wie weit ich will können, will ich dir zuhelfen. Nur mir lasse er uns von Isaac. Was habe ich damit zu tun? Schleume, ich habe meine, als du hast damit ja zu tun, machte er zu ihm mit dem Finger auf der Nuss, wie er wollte in Gewalt schrecken. Später, als der Lehrer ist geblieben, allein mit sich, hat er gemacht, er hat mich neuer Nefisch. Zehe er hat Chalilinisch gesündigt gegen den Progress und zehe es sich gewesen in Heske mit seinem Gewissen durch, wo sehr ist das Mord, wie er so ist schwach gegen seinen Freund und nicht reagiert auf den reaktionären Schritt, wo sein Freund geht tun, mit seiner ganzer Scharfkeit. Nur, no, wenn der Lehrer hat sich der Mund und die Reusenflecken, wo sie haben geblüht, auf die Spitzbackenbeine von seinem Freund spüren, in das Licht, wo so der Reus gescheint von seinen Augen bei Smase, wenn Eirot gerät mit wegen der Schore einer Neube hat er gegeben an Macht mit der Hand, dass er gewähnt der Erste sind gegen den Progress, was der Lehrer hat genommen auf sein Gewissen. Darin, bei Ruche Leinenkirch, hat man rausgehalten in ein singende revolutionäre Lieder mit Flammenfeier. Nur wenn der Lehrer hat von seinem Stück der Herr die schreckliche Werte in Russland und Reutifon, hat er sich häufig geübt, er in seiner Reinenkirch und gefragt, Es ist schon ein bisschen stiller. Das hat übergerissen den hohen Ton und die Lieder haben sich umgehoben auszuläschen. Dann hat Ruchleier gerufen in ihren Winklereien ihren letzten Protest, dem Buch, das wo sie wollen, bei Pankwirtkowski. Ich habe auch schon lange nicht gesehen. Ab und in der Gospodinne ist Chaser. Schmeckt auch besser als meine Borschen. Was hört man bei ihr? Der junge Mann ist reut geworden. Now, er is schon gewin mehr, dreist er, schon gekickt weibergleichen po nem rein, wenn er hat gerett mit sein. Als volt gut gewin, zogt er an ha-gemurren iggen. Ich hab, Bruch Hashem, an Nachtleger zu essen euch. Ze zonen zu mir sehr gut, die goyim, aber wuss weder tachle zandarfin, fragt er a-bazogter. Wuss meint er? Ich mein mikroich lernen, in daheim, is mechutsch gesessen abad ha-gemurren, «Gut, so schlecht» hat man gemeint, als es ist ein is Tachlis. Man tut etwas. Du dreht man sich herum, zu schluffen hat man, zu essen hat man neuig, und man kann ich ein Tachlis, sorgt man gar nicht. Als ich schäme sich so oft, vor der Gäume zu sitzen bei seinem Stieb, um sich zu genießen von seinem Guts, als man ballen mutschit, und man tut gar nicht. Was will der tun? Ich bin daher gekommen, glatter so zu sitzen und waschen. Ich bin doch daher gekommen, sich zu lernen, etwas zu tun. Wo es kommt mir heraus, als ich habe bald, als ich habe nicht zu micken. Der Herr Hovitz gibt mir einmal eine halbe Schuhe. Er wartet es sehr gut, ob es dem ganzen Tag pusten passt. In der Heim meine ich, als ich habe schlecht getan, wo ich bin gekommen. In der Heim, Ist doch heute gewähnt die Gemüse. Und du, ist doch gar nicht. Ihr habt schon Tage gewollt reden mit euch. Ihr seid ein sehr guter Mensch. Hocheläge hat geklärt Amonit, es ist ihr ein etwas eingefallen und sie hat gesucht zum Jüngermann. Fährt noch Amonit, zugegangen zu mir, im genümmenen Ternorum, als ob es bald früher gar nicht gewähnt zwischen Zugeführt sie. Zugeführt ihm zum Jüngermann und gesagt zu ihm, und du hast dir er was zu tun. Er hat mich gefragt wegen dem. Nehmt sich hund um vor dem jungen Mann. Geht ihm lektis. In der reint nahe, sagt Mirkin. Und du? Er soll mir euch geben lektis. Ich will ihm lernen Goiisch und er soll mich lernen Jiddisch. Beimit sich Sacharic zu suchen die Werte in Jiddisch. Er hat gehört, fragt Frau Horwitz. Er ist der Pan soll noch wählen, weil ich erwarte bestehen. Von wenn nun? Heute für morgen, aufgemacht, aufgemacht. Und du bist noch ein Schatz, sagt Frau Horwitz. Pane Schachlina kommt noch da her. Der Schachlina hat sich dann eintet. Du hast hier ein Mensch, sagt Frau Horwitz, wo es viel Zeit hat, keine Sache und will etwas tun. Nehmt ihn in die Hände rein, weist sie auf Mirken. Als er soll noch wollen, wird sich schon gewinnen, was zu tun. Ich bin noch vor allem bereit, sagt Mirken. Ich lasse euch allein und rette sich durch, sagt Frau Hurwitz. Lasst sie allein im Winkel und nimmt sich zu der anderen. Noch ein der Mirkin verlässt ihr Stück mit der anderen, küsst er ihre Hand. Sie lasst sich und sucht sie ihm in der Still wie ein Neuer ein. Er sagt für ihn allein, ihr seht doch nicht bei mir. Verwurz, fragt sich Ardestein, der Fahrt, wo sich aber auch früher ausgesiedelt. sag har er perd heutn zuchtflink i rot mich und läuft aus geheilt en leucht schneller reus von der stub rocheleier rieft dem noug in karoda und, und seid mir nicht mehr kein gast als nie vielleicht sein beis a sehr gerupke er kemme von der treppe hat der plötz und da sein als von alle fenster lach wenn im heuf hob ma reus gscheint schabes lichtlech der heuf von frau hurwitz wo schat dem stände gols gesehen asoi oren hat sich deemovend verändert der schabel hat der reus gescheint von der jüdische steben und dem schabel hat er euch gefehlt in sich kapitel 12 adoschter beim brunnen verwertmen wemens zu weiden sein leben in ihrer altkeit gefindt er an drinnen im verborgne decke eus getrachtkeiten in, in welken wo er schafft sich allein milken hat er gefunden Also ein Mensch bedarf eigentlich keinem nicht, nur bloß sein eigenes Leib. Es ist gewesen eine Entdeckung, wo es hat ihn verwundet. Verwusst, ist er schon längst nicht gekommen darauf. Danach, und schlief, die Welt dreht sich Aromi. Er hört den Gang von ihr Bewegung Aromi-Racks. Er fällt wie durch eine heule Rehe von einer Atmosphäre und der anderen. Welten, fall der durch buist er opal ne stuck an ophal asoi wetter fallen und fallen wie a leis gerissene strafe na planet was ist der zweck von dem fallen ne stuck an ein zweck ohne verwuß in ohne verwenden er will nicht fallen er will stehn fielen sein gewicht und sein zugefestigkeit er ist der zenter um ihn bewegen sich der planeten und die welten er will sich entbecken er macht licht des er rommeke kriegt gewirt in zugehörigkeit zu zeit und raum und er wird der herrscher über alle welten also weit wie sie der greichen in die grenzen von seinen begreifungsmöglichkeiten liegt er beim schein vom milchig nachtlicht und bewundert sein leib wo es beweist sich ein spalten auf sein bett zwischen weiße leidend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 des Wald gewen am럽 geteilt etwas von ihm er berührt mit sein hand sein leib der lebendige puls von seine blutzellen was stapeln unter der kalte glatte haut kommt ihm vor wie a fremd zweit leiden und er bezwingt uns zur fremden geherde geleben er beherrscht es er besänftet es mit der berührung von sein hand plötzlich da fehlt der Seine Hand und sein eigener Körper sind zwei besondere Sachen. Seine Hand wird der Ich, seine eigene Persönlichkeit, sein Leib, der Beuch, die Seiten, die Hüften, sein glattes Gehäut, seine wachenden Blutzellen, das Belang zu zweitem Willen, ein anderes Wesen, und er beherrscht mit besanften Barierungen das zweite Leiden. Das Licht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 fallen Teuen von kalten Mutterleiber. Er hat sie so eine und eine in seinem Basis. Wehmen hat es, wehmen geht es schon, wo sein so Mensch schafft sich in seiner Fantasie Illusis zu verlieren sich in seiner, von seiner eigener Verleuernkeit. Aber später schämte er sich, faltend auf er Keiler von seiner eigenen Charute, fiel sich eingeschlossen, im Raum von seinem Kluhle nicht da rauszukommen. warf er sich wie eine Rettung in einer fremden Welt, die Welt, die Frau Hurwitz hat vor ihm geschaffen. Durch seine Arbeit fiel er sich doch ungeschlossen in ihr. Er hat sich zugehabt, zu seiner neuen Beschäftigung zu lernen mit ihnen geleitet, was Frau Hurwitz hat ihm zugestellt, mit einer Nippet und einer Dorscht, wie das wohl gewesen wäre, die einzige Rettung zu sein. Keinmal hat Frau Hurwitz gesorgt dafür, als er soll sich herausziehen von einem einsamen Hotel und wohnen bei einer Familie, bei welcher sie hat aufgedeckt für immer Zimmer und wo er hat sich gefühlt hat, mehr bequem, heimlicher wie ein Hotel. Sie hat ihm auch besorgt mit Mitteln in dem Haus und mit anderen Bedürfnissen wie Wäschwaschen, Tee zu jeder Zeit. Frau Horwitzs Gutscheid hat Mirken ingeriert. Seine Stimmungen haben sich geändert Es haben aufgehört die Visies und die schlechtere Läumens bei Nacht und das Leben bei Tug hat schon gehabt mehr Sinnen. Er hat euch eingesehen, dass seine Selbstmordideen seinen öfter Gewinn ein Resultat von seiner Einsamkeit in den kalten Hotelzimmern, in welchen er sich herumgewagert hat. Es sind er und verlassen sein Pettelburger Heim. Er hat sie gekrönt sein Interesse zum Leinen in das neue Leben mit welchem er sich bekennt, die neue Atmosphäre in Wellre er reingefallen, er haben vergesset sei reichlich zu bekennen sich mit die alle Fragen und Problemen, was ihn interessiert, sein Umgebung. Er hat sich gefreit wie ein Kind mit jedem neuen gewünsch. Was er hat sich beworben in Kenntschaft von jüdischen Loschen, von dem jüdischen Lebenssteige, jüdischen Schaffen von der jüdischen Massen. so gähn ihr zier der geteilten mit so alle desputten wegen jüdische fragen beim lehrer horwitz und noch er gsamta scho er hat aufgehalten dem buche noteleib was frau horwitz hat dem rekomendiert für a ta mit ganze schoen lang ausgeprägt im jüdischen leben wegen jüdischem täuwin das das deichs war er seit gekent von daheim ist ihm zunützlich gekommen beim Lernen der jüdischen Sprache. Nur noch mehr von Jüdisch hat er gelernt beim Jeschivebucher wegen dem jüdischen Offendenken, wegen dem jüdischen Lebenssteiger, wo er sich bewundert und vergrößert, sei er Schönheit und Wert, wie sie die Teile von Jeden zurückgekommen haben. Mit dem Bucher Noterleib hat er sich überholt, sehr erinnert. Der Buch hat ihn amusiert und interessiert, weil er hat durch ihn, wie durch ein Schreifenfenster, ein reingekickter jüdischen Meier, wie er nimmt auf Eindrücken und bearbeitet sei, der Buch hat ihn mitgebracht von der Provinz, ein geschliffenem Gemüseichu, hat ihn euch gewollt, zu den nahen Mütten, wo er sich eingeschafft hat, in der er steht. Gefragt Kasches, gedreht bei Pilbel, wie beim Schädeln daheim. Am meisten, am meisten aber hat der Buch herausgewiesen, seine Enttäuschung in der Nähe, beim Bekennen sich mit dem Wesen von unserem Sonnensystem, gewohnt werden von mir können, als unsere Welt ist gar nicht ein Samorain, als viele unsere Söhne ist nicht ein Passagier bei Gott, und die Himmeln, die wir sehen, sind noch nicht ein richtiger Himmeln, Also im in einem Universum gefinde sich unerschier Sonnen systemen um welches reiser größere und kleinere welten brennende ke und neu ausgelassene atmosphäre und nicht atmosphäre und es kann ganz gut gemuld sein als wäre es wohl leben andere brün ähnlich zu uns oder nichteentlich zu gepasst laut atmosphärische bedingungen von seihre welten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 Ir hat norvus gehert, noch eins von unzer reddende gebiche, rekordiert in der jidische volksbibliothek in montreal und digitalisiert und baneit durch ein jidischen biche zenter in amers massachusets. Das druckrecht gehert zu der jidische volksbibliothek in dem jidischen biche zenter. Der koordinator von dem projekt ist Jordan Kutzik, die museekot geschaffen Hankus Netzky. Also ihr wilt her noch reddende Bücher. Seid da soll gut und habt da guck auf inser Website auf www.jedesbuchcenter.org. www.jedesbuchcenter.org. Ich bin ihr scheier Scheffer, a schönen Dank vorn zu hören sich. You've been listening to another of our reddende Bücher. Jedes Talking Books.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 vorreddende Gebeher einem Isaia Scheffer ich scheine ihm dank thanks for listening